Varmt välkomna till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet går ju i eten vid tre sändningstillfällen. Lördagen den 11 december klockan 14.00. Med en repris söndagen den 12 december klockan 09.00. Och så ytterligare en repris torsdagen den 16 december klockan 20.30. Programmen går även att lyssna på via internet och det kan man göra då live genom att man går in helt enkelt på www.narradio.se. Man kan även lyssna på programmen i efterhand och för att göra det så går ni in på www.radiosd.se. Ja, det är andra veckan i december och då är det som brukligt grupp B som sänder och... Idag så får jag väl meddela att eh, tyvärr så eh, är det så att den här vintern Den får ju inte bara med sig eh, snö och eh, julstämning Utan den får ju även med sig tyvärr såna här andra tråkigheter Som exempelvis eh, vinterinfluensa, vinterkräksjuka och förkylningar med mera va? Och eh, det är ju någonting som tyvärr har drabbat mina övriga medarbetare här i studion Och eh, jag kan ju passa på att nämna att även jag själv inte heller är helt odrabbad Så att det kommer att bli lite extra Mycket musik I det här programmet då Så att ni får hålla till godo med det kära lyssnare Inledningsvis så vill jag ju Passa på att nämna att för oss Som sänder här i studion så är det Intressant att få höra Vad ni lyssnare tycker om programmen Vad det är som ni uppskattar i programmen och Ja Vad ni vill höra mer av i våra program Och då så kan ni gärna höra av er till Radio SD och eh, ni kan ringa till eh, distriktstelefonen och det gör ni då he helt enkelt eh, på nummer 08 22 44 77 alltså 08 22 44 77 och eh, ni kan gärna även maila in eran lyssnarrapport och eh, det gör ni alltså på mailadressen info@radiosd.se Alltså info st.se. Vi håller just nu på att göra en utvärdering av radion för att eh, se vad radion har haft för betydelse under alla år. Och då är ju givetvis, eh, ni lyssnar, era synpunkter väldigt eh, viktiga och välkomna. Så att eh, vi får se hur vi gör med radion i framtiden. Om vi kommer att gå ner till eh, 30 minuters sänningar eller om vi kommer att fortsätta med hela timmar. Mycket av det är upp till er och vi har ju fått in en hel del rapporter men vi vill gärna få in ytterligare fler. Ja, ni som lyssnade på förra veckans program med David Long, ni hörde nog säkert att man har haft på förslag här nu att banta ner budgeten för regeringskansliet och som ni vet så har ju då Jonas Åkerlund som är vice ordförande i Sverigedemokraterna kommenterat och sagt att vi kan tänka oss att stödja då det rödgröna förslaget som innebar besparingar då men kanske inte lika eh, tunga besparingar som Sverigedemokraternas förslag. Men mycket riktigt så utfällde ju så och eh, det var ju så att eh, röstsiffrorna var då 155 mot 148. Och vi fick igenom det rödgröna förslag här helt enkelt. Och det är det första gången som SD har haft en betydande, en direkt avgörande roll i och med att SD-ledamöternas röster då hade övervägande betydelse. Tidigare så har man ju då, som David just påpegade förra sändningen, att man har ju då på grund av vår medverkan då i röstningen blivit tvungna att söka stöd hos andra partier och så vidare. Men den här gången så fick vi då så att säga, fälla regeringens förslag för första gången. Och det är ju bra att man visar att, att vi har någonting att säga till om. Och dessutom så är det ju bra för Sveriges ekonomi att man kan genomföra besparingar. Det här visar ju att vi även framgent kommer kunna ha möjlighet att, att inverka så att säga. Och eh, man skriver här i Dagens Nyheter att efter regeringen Reinfeldts första nederlag i riksdagen efter valet hotar Sverigedemokraternas partiledare Jim Åkesson att rösta på det rödgröna förslag igen. Och han säger då att det kan säkert bli flera frågor framöver. Och det är ju väldigt glädjande. Och eh, som vi sa före valet så... Har vi ju nämnt det att vi är ju ett mittenparti Och vi går ju till val på de frågorna som står oss närmast Och det är någonting som vi, kommer att, som vi har hållit Och som vi kommer att även att fortsätta hålla fram gent Ja, jag tar faktiskt friheten att spela lite musik redan nu Och det ni ska få höra blir lite ljummusik Och det är ju den här gamla klassiska Adolfsson och Falk som vi i stort sett brukar spela Varje hjul här på Radio S Så att, eh, här kommer Adolfsson Och Falk med mer hjul Ja det här var alltså Adolfsson och Falk som framförde sin låt mer jul. Och det gjorde de här på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Som ni även kan nå genom internet på www.narradio.se. Och då kan ni ju befinna er var som helst på jordklotet. Var som helst på jordklotet kan ni även befinna er när ni vill lyssna på de här programmen i efterhand. Och det gör man alltså genom att gå in på www.radiosd.se och där kan man ladda ner programmen. Vi efterlyser även eh, lyssnarrapporter från er lyssnare och eh, vi vill att ni, gärna att ni ringer in era lyssnarrapporter och det gör ni på telefonnummer distriktet här då i Stockholm som är alltså 08 22 44 77 och eh, ni kan även maila in era lyssnarrapporter på info Ja, Adolfsson och Falk, deras låt, den heter ju Mer jul och... Eh, Julen det är ju en gammal svensk tradition faktiskt, en fornordisk som vi har haft här i väldigt många år. Och vi Sverigedemokrater, vi värnar ju om vår svenska kultur och våra traditioner. Julen har ju förändrats under en lång tid. Många idag så kanske vi förknippar julen mer med kristendomen och Jesus födelse Men egentligen så roten den sig betydligt längre tillbaka i tiden. Om man tar till exempel själva begreppet jul så förekommer ju det endast här uppe i Norden. Till exempel i, i Storbritannien där heter det ju Christmas och även i USA. Och där har ju då ordet Christ med, med i själva begreppet som då betyder att det handlar om Jesus födelse. Medan ordet jul har ett betydligt äldre ursprung. Det sägs ju även att ordet jul härstammar från en dryck som fanns en gång i tiden som heter jul. Men hur det ligger till med det, det vet vi ju inte riktigt helt säkert. Men eh, någonting som vi vet helt säkert, det är ju ändå att julen är en betydligt äldre tradition än vad kristendomen är som religion. Och eh, någonting som man också har högtid och hållit här uppe i Norden, det är ju alltså midvinterblotet. Och det kommer ju då... Den 22 december och ja så alltså den tidpunkt då som solen så att säga står som lägst så att det blir det mörkaste dygnet på, på året och då firar man helt enkelt att vi är på väg mot ljusare tider och det är någonting som man uppfattade väldigt långt tillbaka i tiden och som även många andra kulturer så att säga har Eh, ja, tagit fasta på så att säga och eh, även de eh, ja, högtiderhåller så att säga och eh, när kristendomen kom, kom till, eh, till de olika länderna så förändrade man ju givetvis de här olika folkslagens eh, kultur eller traditioner genom att eh, man bytte namn på dem helt enkelt och bytte företeelser så att eh, det är den 25 som Jesus föddes och eh, det ligger ju väldigt bra i årstiden där att eh, man hamnar helt enkelt precis vid vintersolståndet och då är det mycket lätt att ändra på de traditioner som folk har haft då just vid, vid, vid vinterstolståndet. Och när det gäller den fornordiska mytologin så det ju, finns det ju väldigt många intressanta berättelser och historier från den tiden som må, många tar med sager då men de kan vara väldigt intressanta för eftervärlden. Och en handlar ju då om den här Völund som blev då smed och det var ju en person som Kung Nidöd fick ja, fängslade ögonen för i och med att han kunde se att han kunde var väldigt duktig smed. Så att kungen då fängslade välen på en liten holme och skar sönder knävecken på honom så att han inte skulle kunna smita då. Och där fick han sitta och ja tillverka dyra smycken åt kungen. Men så en dag så kom eh, kungens söner dit för att inspektera och kolla på de här smyckena då och eh, Völund hög av huvudarna på dem och tillverkade ja, dryckesskålar utav deras kran kranier då. och eh, skickade dem till kungen så att kungen eh, och eh, drottningen drack då ovetandes ur dessa deras e egna söners kranium då. och eh, vid ett senare tillfälle så skickade kungen dit sin dotter eh, även då för att eh, Ja, kolla på, på smycken och se vad som för sig och gick på den där lilla holmen och då så förförde eh, Völund henne helt enkelt genom att dricka henne under bordet och eh, sen det mera så eh, ja, avslöjade ju Völund allt, alla hans eh, dåd han hade gjort då i Hämnd eh, som Hämndnation mot kungen eh, och sen flög Völund, v Völund iväg på ett par vingar som han då hade tillverkat själv. Så att då passar det väl bra kanske att vi spelar en låt utav gruppen Völundsmed som har gjort en låt som heter just Völund. Så håll dig god då. Ja, det där var alltså Völundsmed som framförde låten Völund som handlar om en fornordisk mytologisk saga, tror man kunna säga. Och du lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och ni kan även lyssna på programmen via nätet på www.narradio.se. Och ni kan lyssna på programmen i efterhand också på nätet via www.radiosd.se. Och när vi nu är inne på det här med julen och julens traditioner och allt vad som det innebär så ska vi vilja... Jag beläser någonting som står här i politiskt inkorrekt. Det står så här att skola tvingas flytta julspel från kyrka till matsal. Och enligt läroplanen så ska ju undervisningen i skolan vara icke konfessionell. Den ska vara saklig och allsidig. Trots det kan en avslutning som hålls i kyrkan vara tillåten om annan lämplig lokal saknas och tonvikten läggs på den gemensamma samvaron och inte på religiösa traditioner. Men i år får inte sju-åttaåringarna på Byttorpsskolan i Borås spela upp sitt julspel inför föräldrarna i kyrkan. Och anledningen stavas muslimska barn. som man tvingas flytta årets julspel till skolans matsal. Skolinspektionens kritik mot kyrkliga avslutningar gör planeringen inför jul till en svår balansgång för skolorna. Journalisten ifrågasätter rektorn som gärna vill spela upp i kyrkan om det no spelar någon roll vad det spelas. Rektorn i sin tur har tittat runt på lagar och vad andra skolor har gjort tidigare och finner det bäst att hålla spelet på neutral mark. Därmed sviker ännu en skola en långvarig svensk tradition på grund av undfallenhet och gummiryggande för muslimer. Får vi sjunga nu tändas tusen juleljus? Frågar rektorn sig. Vi har gått väldigt mycket på traditioner tidigare men nu får vi tänka om. Journalisten ifrågasätter igen. Känns det vettigt att du lägger så mycket tid på att fundera på om ni ska sjunga nu julljus och andra psalmer? Och rektorn svarar om att det ska gå rätt till. Det är så oerhört viktigt för oss eftersom vi har fått invandrarbarn från Norby att det inte får skulden för det här. Det är definitivt inte orsaken utan det handlar om svensk lag och den kritik hedersskolan fått. Och ska barnen ha en chans att spela upp i kyrkan, ämnar rektorn be imamen att vara med och därmed få dennes godkännande. Barnen tillfrågades om julavslutningen och flera av eleverna tycker att man kan fira, antingen i skolan eller i kyrkan. Det är inget speciellt med kyrkan, menar Theodor. Det viktiga är att vi får sjunga för föräldrarna, säger flera. Alla är medvetna om att vissa barn inte får gå, äh, gå med till kyrkan. Det tror på en annan Gud än Jesus är den förklaring en av grabbarna ger. Ja, så kan det stå i tidningar nu, nu för tiden. Och här har vi då politiskt inkorrekt som ja, informerar om politiskt in inkorrekta eh, nyheter då. Och oftast de nyheter då som man inte kan alltid kan läsa om på andra eh, i andra medier så att säga. Och när vi nu får avsaknad av. Skolavslutningar i kyrkorna var passande bättre då än att spela lite kyrklig musik Så att vi ska få låta Charlotte Church få sjunga Requiem Håll till godo Ja, kära lyssnare, det här var alltså Charlotte Church Som sjöng Requiem Och eh, ni lyssnar på Radio ST Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 megahertz Och det var faktiskt allt som jag hade att bjuda på idag Dagens program så att eh, vi tar att, och avslutar programmet. Eh, och ni har alltså lyssnat på ett program från Radio SD. Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och ansvarig för dagens program det var alltså Arnold Boström. Och sändningstekniker var alltså Georg. Och eh, för att komma i kontakt med partiet så kan ni ju gärna ringa oss. Och det gör ni alltså till då Rikstelefonen som är alltså... Telefonnummer 08 50 00 00 50. Och ni kan även ringa till distriktstelefonen för att lämna en lyssnarrapport som vi tar emot tacksamt. Där ni då nämner vad ni tycker om våra program och vad, vad ni vill höra mer av och så vidare. Va? Och då ringer ni in på distriktstelefonens telefonnummer alltså 08 22 44 77. Alltså 08. 224477. Det går även att maila in er lyssnarrapport Och det gör ni då på mailadressen infoetradiosd.se. Alltså infosnabelaradiosd.se. Och eh, vi hörs inte någon mer förr jul därför att nästa programvecka så är det då Arnold Boström som har eh, hållit programmet. Så att jag får önska er lyssnare en riktigt god jul. Och vi, ni hör mig återigen i programmet som kommer då före, i, i nyårshelgen. Så att eh, lyssna gärna på oss nästa vecka. Och eh, ha nu en riktigt trevlig och god jul. Så ska vi avsluta låten med lite halvjullig musik. Och det blir alltså Sarek som kommer att få framföra låten eh, Alla änglar log. Tack så mycket för mig och på återhöjning. Hej då!